az ablakon pedig Karla vérbenázó lábai csúsztak ki. Hirtelen fel sem tudta ezt fogni, nem értett semmit, mintha idegenek társaságába került volna egy különös szobában, ahol még sohasem járt, és ahol éppen egy számára érthetetlen szörnyű és groteszk komédiát adnak elő. De aztán már Karla nevét kiabálva rohant az ablakhoz, így még éppen látta, mint egy férfi megüti,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 kérdezte Nick tompakába hangon. – Odakint, Nick. Kárlá odakint van. Elkapták őt. Meg kell küzdenünk velük. Hol vannak a szerszámok? Nick lassan felemelte a kezét és a távolba mutatott. – Azt hiszem a mosogató alatt. Fel állni? A – Fel tudsz szállni? Azt hiszem igen. – Próbáld meg. Most Margyihoz fordult. – Segíts Nickkel. A nő meg sem mozdult.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 Nézd, suttogta a lány. Nézd, mit tesznek vele. Dan oda lépett az ablakhoz. Az éjszakára lehűlő föld finom gőzpárát kavargatott át a kocsi reflektorfényén. Tisztán látta őket. Az egyik faágán átdobtak egy kötelet, egyik végét ráerősítették Kárla lábára, aztán a nagy darab férfi elkezdte felhúzni őt a levegőbe. Még jó, hogy nem tért magához. Futott át, de nagyán.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 Letette az ágyra, aztán felhúzott egy farmert, és az zövébe akasztotta a kalapácsokat. Visszament a konyhába, kiborította a szögekkel teli dobozt az asztalra. Bepillantott a nappaliba. Margie egy tapotat sem mozdult. Den kihúzta a fiókot, és kivette belőle a legjobb, legélesebb kést, majd azt is beszúrta az zövébe. Húsz centis pengéje volt, jó fél kilós, a acél.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 Sikoltotta. Ellökte magától a férfit, és az ablak felé lendült. Rohadékok! Sikoltott ki rajta. Mocskos gonosz, rohadékok! Dent egészen megrémisztette. A lánya ágyon állt, és már majdnem kihajolt az ablakon. Elkapta a vállát, durván bejebrántotta, rántotta, majd maga felé fordította. Márgyi még mindig kiabált. Erre nyitott tenyérrel kétszer pofon vágta.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 Nik és Laura is előjöttek a hálóból. Laura szörnyen festett, színtelenné vált ajka remegett, fehér háló köntösét összehúzta magán. Tekintete félelemmel tele, bizonytalanul cikázott. Nik viszont egészen összeszedte magát. Felöltözött, megtalálta a szemüvegét is, és most lassan átvezette Laurát a konyhán hozzájuk a nappali ajtajába.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 Olyasmit, amiben mostani is lehet. Mellette egy élénk vörös inget viselő férfi fakalapáccsal vert be a földbe egy karót. Mindkét oldalán egymástól bő egy méterre. A volt valami ismerős abban az ingben, és Kárlának az is feltűnt, hogy a fickó jobb kezéről hiányzik a középső, meg a gyűrűs új. Aztán eszébe jutott az a piros felsős alak, aki odaintett neki a patak mellől.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 miközben Nick a főzőlap összes égő fejét begyújtotta. Három lábast vízzel töltött meg, egy negyediket pedig a hűtőből vett vajjal. Kinyitotta az egyik szekrényt, és majdnem egy teljes üveg olajat talált benne, amit összeöntött a vajjal. Aztán maximális fokozatra állította a tűzhejet és várt. Szed le azt a másik ajtót is, mondta neki Dan. Laura az ajtó mögött gubbasztott, és összerezzent, amikor Nick besétált.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 De nézett a nagy hasukájába, s elégedetten látta, hogy forrón lángol benne a tűz. Bedugta a piszkavasat a parázsba, és ott hagyta. Szükségünk lesz pár törölközőre, vagy valami hasonlóra, mondta Márggyinak. Vastagra, azok az edények meg a piszkavas rohatú forróak lesznek. Oké, bicentett a nő, keresek valamit. Den akaratlanul is elmosolyodott, örült, hogy Margi ismét a régi.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 Mondta Denniknek. Nálad van a docs csomagtartójának a kulcsa? Itt van, tapogatta meg Nick az ingyebét. Valahogy fel kellene ráznunk Laurát. Épp elindultak a hálószoba felé, amikor Márggyi felbukkant a fürdőből egy rakás törölközővel a kezében. Den kiválasztott közülük négyet, a többit behajította a sarokba. Inkább hagyjuk még Laurát egy kicsit, javasolta. Ezt nekünk hármunknak kell megbeszélnünk.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 Túlságosan is élénken látta lelki szemei előtt, ahogy körülveszik, lerántják a földre, majd a puszta számbeli fölényükkel végképp legyűrik. Visszafordult Laurahoz. Lehajolt és a karjánál fogva felemelte a lányt, majd amikor már állt, leámozta válláról a köntöst. Nem tudta nem megcsodálni feszestelt mellét. Laura az átlagnál vaskosabb volt, de a testét már Gyi súlyosan alábecsülte.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 Tiéd a kémlelő nyílás, mondta Nick Marginak. Én az ajtónál leszek, és várom Dent. Csinálhatnánk fordítva? kérdezte Margi, mert karla járt a fejében. Ha meglátom őt? Persze, válaszolta Nick. Rendben, megértem. Kezét a nő karjára tette, akiben ekkor tudatosult, hogy remeg. nem fogott egy törőközőt az asztalról, és odalépett a tűzhelyhez,